Yəhyanın birinci məhtubu Dördüncü fəsil Ey sevimlilər, hər ruha inanmayın. Ruhların Allahdan olub-olmadığını bilmək üçün onları sınaqdan keçirin. Çünki dünyada çoxlu yalançı peyğəmbər meydana çıxıb. Allahın ruhunu bundan tanıya bilərsiz. İsa Məsihin cismən gəldiyini iqrar edəyən hər ruh Allahdandır. İsanı iqrar eləməyən hər ruhsa Allahdan deyil. Bu, Məsih əleyhidarının ruhudur ki, bu ruhun gələcəyini eşidibsiz və indi də artıq dünyadadır. Sizsə, ey övladlar, Allahdansız və yalançı peyğəmbərlərə qalib gəlibsiz. Çünki sizdə olan ruh dünyada olandan üstündür. Onlar dünyadandır. Buna görə də dünyəvi mövqeydən danışırlar. Və dünya onlara qulaq asır. Bizsə Allahdanıq. Allahı tanıyan bizə qulaq asır. Allahdan olmayansa bizə qulaq asmır. Həqiqət ruhunu və aldatma ruhunu bundan tanıyırıq. Ey sevimlilər! Bir-birimizi sevək, çünki məhəbbət Allahdandır. Sevən hər kəs də Allahdan doğulub və Allahı tanıyır. Sevməyən kəs Allahı tanımır, çünki Allah məhəbbətdir. Allahın bizə olan məhəbbəti belə zahir oldu. Allah öz vahid oğlunu dünyaya göndərdi ki, biz onun vasitəsilə yaşayaq. Məhəbbət bizim Allahı sevməyimizlə bağlı deyil, amma bundan ibarətdir. O bizi sevdi və öz oğlunu bizim günahlarımıza görə kəffara qurbanı olaraq göndərdi. Ey sevimlilər, Allah bizi bu cür sevdiyi üçün biz də gərək bir-birimizi sevək. Allahı heç kim, heç zaman görməyir. Əgər biz bir-birimizi sevsək, Allah bizdə qalır və onun məhəbbəti bizdə kamil olur. Bizim onda, onun da bizdə qaldığını bundan bilirik ki, o bizə öz ruhundan verib. Biz görüb şahitlik eləyirik ki, ata oğlunu dünyanın xilaskarı olaraq göndərdi. Kim iqrar edir ki, İsa Allahın oğludur, Allah onda O da Allahda qalar. Biz Allahın bizi olan məhəbbətini anlayıb buna inandıq. Allah məhəbbətdir. Kim məhəbbətdə qalarsa, Allahda qalar. Allah da onda qalar. Məhəbbət bizdə ona görə kamil oldu ki, qıyamət günündə cəsarətimiz olsun. Çünki Məsih necədirsə, biz də bu dünyada eləyik. Məhəbbətdə qorxu yoxdur, əksinə, Kamil məhəbbət qorxunu qovar, Çünki qorxu cəzaya aiddir. Qorxan insan məhəbbətdə kamil deyil. Biz sevirik, Çünki öncə O bizi sevdi. Kim mən Allahı sevirəm deyir, Amma öz qardaşına nifrət edirsə, Yalancıdır. Axı gördüyü qardaşını sevməyən, Görmədiyi Allahı sevə bilməz. Bizim ondan aldığımız əmr budur ki, Allahı sevən gərək öz qardaşını da sefsin.